з чорним, мов, кабель волоссям, прилизаним гелем, у мишечого кольору сорочині, застебнуті на всі гудзики, з очима у морок. Віра, сонечко, усі бомжі-босяки, це у них прикид такий, ближче до землі називається. Віра, сонечко, хитнула жовто-пухнастим чубчиком і на повному серйозі уточнила. «А що таке бомж?» У нього, в Андрії, уточнила. Брата вона вміло їх зігнорувала. Діти у п'ять років нічого такого не вміють, хіба що є кого копіювати. Андрій глянув на господаря. Копіювати було з кого? Той зосереджено оглядав кошик з фруктами і всі смішинки геть поховалися, добавунькалися. «Ой, чого ж ви стоїте, сідайте, хлопче?» Згадав господар про гостя, вказуючи на стільця з такими самопокрученими, як у стола, ніжками. «Сідайте і призволяйтеся». «Бомж? М -м -м. Може так? Болотя не опудало для мух і жаб». Зімпровізував Андрій, висуваючи за столу одразу два стільці. «Тільки після вас, пані!» – звернувся він до забутої усіма жінки у фартусі. Та кинула на роботодавця погляд «Бачите, що я казала?» І той поквапився додати «Звичайно, пані Маріє, буду тільки радий». Синок аж кипнувся з люті, однак стримався. Доця поставила питання руба. «А для чого мухам і жабам опудало?» Пані Марія, кремпуючись, присіла в скраєчку крайнього стільця. «Як для чого?» «Ворони мають опудало, а мухи жаби – ні. Де питається справедливість?» Після такої категоричної Андрієвої заяви прилюдя скінчилася, і розпочався власний обід. Він проходив у гарній дружній обстановці, себто всі гарно і дружно мовчали. Фанат затято насаджував скипки картоплі фрі на віделку, вкидав їх у роти і запитав. Спрайтом? Корча нудно порпалося у тарільці у пошуках чогось справді істівного. Пані Марія, не навчена бути панею, взяла собі крихітного бутербродика, канапка називається, і споглядала на нього з таким острахом, наче той був половиною батона з маслом. Андрій пару хвилин губився між фаршированим яйцем і сирною бабкою, вирішив, що одне другому не зашкодить, взяв виделку, прицілився і враз нагадав собі щось дуже важливе. Зітхнувши, відклав виделку. «Пані Марія, а де тут у вас можна руки помити?» Сформулював питання цілком пристойно, хоча й досить прозоро, бо є запитання, які не можна занадто довго формулювати. «Одразу над сходами я вас проведу», – зірвалася жінка зі стільця, мов, з розпеченого дека. «Важко бути паною у чужому домі, так само, як і непроханим гостем». «А як же проведіть?» І собі відклав виделку. господар і враз так гостро глипнув на сина, що той в моменті втопив свіжонародженого прикола у склянці спрайту. Гарна і дружна сім'я зібралася якось за обідом. У сніжнобілій кухні, за сніжнобілою білою скатертиною. Гарна і дружна. Тільки чомусь вкортіло зірвати затиснути в руці чеку і випустити гранату на волю, а тоді подивитися, що станеться. Але зрештою, чому його має обходити чужа родина? До туалету без попередньої підготовки заходити було вкрай необачно. Він зрозумів це, коли ноги провалилися ось щось гранатово-пухнасте, над головою моторошно загуло, а очі Засліпили дзеркальним блиском, блищало все, від великих прямокутних кахлів наполовину гранатових, на половину сірих, до останньої крихітної пімпочки. Освітлення вмикалося синхронно з витяжкою. Щойно ви відчиняєте двері, а у кутку тулився манюсенький, але теж сяючий умивальничок.